Hej du företagare som alltid är på väg, som behöver en transportbil med samma höga kvalitet som dina jobb. Det finns Toyota Professional för. Med tre nya proways modeller och helt elektriskt alternativ, ett specialiserat servicenätverk och flexibel finansiering vet vi på Toyota Professional att varje jobb räknas. Podplay du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis. Jag kommer ihåg jag var hemma satt i köket. När det ringde jag från klockan halv åtta på kvällen och... ...meddelar då att han har hittat kapsen då på, när han gjorde inköpet på marken. Så det var ju en sån, kommande eh, kommer den känslan. Jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbör här. Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har, har förändrat mitt liv på många sätt. Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsstorm med åtta personer i. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Den avgörande kepsen. Det såg ut att bli ett olöst mord. Det fanns ingenting i offrets förflutna som kunde förklara att han blev mördad. Det fanns inga vittnen, inga avgörande spår, ingenting. Nej, jag kan vilja erkänna att eh, jag trodde nog aldrig att vi skulle komma tillbaka med det här äldre, att, med de ingårsvärdena vi hade. Inga vittnen, ingenting. Men så blev det inte. En enda liten detalj kom att avgöra allt. Mördaren hade en keps på sig. En keps som blev hans fall. Det är den 16 oktober 2022. Göran Sundström är utredare på polisen i Göteborg och för honom börjar allting på morgonen redan innan han åker in till jobbet. Ja, egentligen började vi redan på morgonen där för man öppnar ju telefonen och läser vad som har hänt och då var det ju en flash där om ett mord i de östra delarna av Göteborg. Och då förstår jag ju att det kommer att hamna på vårt bord när jag kommer till jobbet. Så redan då går ju tankarna igång vad det kunde vara för någonting. Och mycket riktigt, när han kommer in på polisstationen hamnar utredningen på hans bord. Och informationen han får från patrullerna som varit på plats är ganska knapphändig. Jag fick veta i korta drag att en, en man hade skjutits på en parkeringsplats på Teleskopgatan vid tre på natten. I det läget så hade man ju inte en aning om egentligen vad det hela kunde vad anledningen kunde det vara till det. Den var en gåta för de som hade jobbat med det. Det är klockan 03:18 på natten som det händer. Taxichauffören och tvåbarnspappan Ibrahim Öskan hade precis avslutat sitt nattpass och åkt hem. Han slår av tacksamheten, öppnar bagageluckan för att göra ordning bilen för natten. Och där och då kommer någon eller några fram- och helt enkelt skjuter ihjäl honom- där bakom taxibilen. Och den som upptäcker kroppen- är Ibrahims egen fru. Så här berättar Göran Sundström. Larmet kommer in när det är en kvinna- som ringer 112. Och hon är oerhört upprörd och uppdriven. Och hon skriker då att hennes man har blivit skjuten på den här PR-markeringsplatsen på Teleskopgatan i Bergsjö. Och det är ju flera inringare som ringer om just skottlossningen och polis åker till platsen där. Och det man ser då det är ju en bit Volvo xc 60 står parkerad i en PR-ruta. Bagageluckan öppen och även då föravdörren. Och bakom bilen då ligger en till synes då livlös man. Och det ligger även hylsor från något vapen i anstötning till kroppen. Och det visar sig då att det är ju mannens fru då som har hittat honom. Och hon är ju på platsen tillsammans med något av hennes barn där, eller deras barn. Och polispersonalen påbörjar ju genast livräddande då. Åtgärder, men de förstår väl rätt snabbt att man redan då är död. Sen kommer ju även då ambulans och övertar men de ger upp hans liv går inte rädda. Naturligtvis kommer det kriminaltekniker till platsen och det finns några få spår som säkras. Och ett av dem. Skulle så småningom bli avgörande. Men det var det ingen som visste i det här läget. Det var ju då förutom en del hälsor även en kätt som låg i anslutning till ett större elskåp på ena sidan av parkeringen. Det man hade reagerat på den det var ju den att den var lite... Ja, den var inte jätteblöt. Det hade ju regnat på natten och hade den legat till länge så... Då borde den också vara varit blöt. Men den upplevdes som relativt torr Så att tankarna gick kanske att någon hade tappat den sammanlunda brått En keps alltså, som skulle kunna vara mördarens. Och brottsplatsundersökningen fortsätter. Vi får även dit en brottsplats... En rulld... Avsett för att undersöka brottsplatser och den rekriveras faktiskt från Lund som kommer upp och hjälper oss. Hitta kanske sekret någon eh, har sportar upp marken eh, som då är eh, har bättre kompetens då än en vanlig polishund. Och eh, man hittar ju även eh, några fimpar, man hittar några papperstappar och eh, spår från något som man trodde var mänskligt sekret och som säkras med tops. Nej, hunden hittar inte jättemycket, men en sak i alla fall. Den spårar upp den väg som mördaren har gått från mordplatsen. Det verkar vara en person som lämnat platsen till fots upp på en slingrig stig. Polispatrullen knackar förstås på hos grannarna i området i hopp om att hitta något vittne, att prata med någon som kan ha sett något, att få ett signalement eller uppgifter om bilar eller vad som helst. Ja, vi knackar ju dörr i hela området där och många har ju vaknat eller reagerat på skotten. Och tittat ut mot den här P-platsen och mot teleskopgatan som för övrigt är ett ganska lugnt område. Eller ett väldigt lugnt område. Och inte sett någon rörelse utan det har varit egentligen tyst förutom smällarna. Och man har även då hört den upplidna och ledsna kvinnan då naturligtvis som ingen bil som startade, ingen elspark som avlägsnades, ingenting. Nej, det är inte mycket som Göran Sundström och hans kollegor har att gå på i det här läget. Några tomhylsor, en eventuell flyktväg, lite spottfläckar och så förstås kepsen. Men det finns ett hopp, DNA. Det går att säkra både från spottlåskorna och kepsen. Men... DNA är ju bara värdefullt om det finns någon att jämföra det med. Vi hade naturligtvis skickat keps, några pappersläppar, fimpen till NFC för att leta efter DNA. och Vi hade ju fått ett okänt DNA, alltså ett DNA som inte finns i våra register. Oddplay presenteras av Vuxen.se Sätt guldkant på östens gråa dagar och unna dig en riktigt bra vuxendil på Vuxen.se Amerikanska folket går till val i vad som verkar bli en ordentlig rysare Spel, spel, spel, spel klubben. Spela på vem som blir nästa president odds och live odds på spelklubben.se Spel, spel, spel, spel Plus 18 år, stödlinjen.se Välkomna! Vänligen stäng av era mobiltelefoner. App, app! Snabbares app. Snabb, smidig och med mängder av spelmöjligheter. Snabbare. Hela Sverige spelas. Spela snabbare på snabbare.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Samtidigt som undersökningen på brottsplatsen fortsätter kartläggs också offret Ibrahim. Finns det något i hans liv som kan ge en förklaring till det som hänt? Har han fiender till exempel? Så måste vi ju börja med en rejäl kartläggning av, av honom. Det gäller både ekonomi, privatliv, arbetsliv. Vi kan umgås med... Vi hör släkt, vi hör vänner, vi hör arbetskamrater för att bilda oss en uppfattning om vad eBay var för en person. Vi tittar ju även på vilka körningar han har haft under natten. och Vi vet ju då, eller får fram, att han hade den sista körningen från järntorget. En körning på 15 minuter. Så vi hör ju även de kunderna. Det skulle kunna vara att han har berättat någonting för dem kanske. Eller. Till och med att det har hänt något i bilen som gör att jag har något vår natur. Så vi letar ju verkligen efter förklaringar till ja, måste säga. Vi tänkte om man kanske hade en, någon okänd kärleksrelation med någon kvinna. Det kunde vara något sånt, otrohet eller svartsjuka någonting i botten. En felskjutning, ja, knappast troligt. Skulder, ja, vi letade. Oerhört mycket på något som kunde ligga bakom det inträffade. Det fanns ingenting. Nej, det finns ingenting i offrets liv som skulle kunna förklara det som hänt. Inga fiender, inga kärleksrelationer, inga skumma kompisar. Så där står utredningen nu. Man har en bild av vad som kan ha hänt. Gärningsmannen är förmodligen ensam. Han går till brottsplatsen, skjuter offret och tar sig därifrån också till fots. Han spottar lite på vägen och han verkar ha tappat sin keps. Men dna ger inget. Han är alltså inte känd av polisen sen tidigare. Det behövs mer för att lösa fallet. Mycket mer. Så Göran Sundström kontaktar efterlyst. Ja, man får använda de möjligheterna och kanalerna som finns. Och, och media kan ju ibland hjälpa oss. Så den 27 oktober, en och en halv vecka efter mordet- hamnar ärendet i efterlyst. När polisen då kom till platsen så anträffades Ibrahim bakom sin bil. Ja, det är fruktansvärt, jag det är att beklaga, absolut. Ibrahims familj har godkänt att vi går ut med namn och bild- i hopp om att någon kan komma med upplysningar- som kan leda till att mordet klaras upp. Men vi försöker att jobba med ärendet och försöka hitta en förklaring och lösning- så att vi får svar. Vi, hoppas. Ja. Vi, hoppas. Ja. Då, vi måste också få hjälp med detta. Det, det jag känner honom, jag pratar med, varje ja. dag med honom, men äh, jag har inte hört någonting, eller, nej, jag, har inte känns någonting. jag har sett ingenting. Nej. Om det nu är som så att någon har stått och väntat på Ibrahim som vet att han slutar jobbet vid den här tiden varje helg, det man då kan ha sett kan ju vara någon som har rekat. Äh, Platsen, flyktvägar, det kan vara bilar som står stått parkerade på ett avvikande sätt med personer i. Har du information om mordet på Ibrahim Öskan som skedde på Teleskopsgatan 8 natten till söndagen den 16 oktober? Känner du Ibrahim eller har träffat honom i yrket som taxichaufför och har upplysningar om hans sista tid i livet? Hör av dig till Efterlyst på 08 702 0090. Men dessvärre fick inte Göran Sundström någon hjälp av inslaget. Vilket i och för sig också kan säga något om brottet. där så smärtade det mig att säga att det kom ingenting efter det inslaget på efterlyst. Sen säger väl det också någonting att det inte kom någonting. Och det kom överlag oerhört lite tips i skillnad mot andra utredningar- och det kan man väl tolka som så att eh, det kanske är väldigt få människor som känner till vem det är som har utfört brottet. Men samtidigt med undersökningen av brottsplatsen, med kartläggningen av offret med DNA-analyser och dörrknackningar pågår också ett annat arbete. Att hitta övervakningskameror. Kameror som kan ha filmat någonting. Men i det här området där mordet begicks finns inte så många kameror, visade sig. Det finns ju inte speciellt mycket butiker där i området. Vi tittade på några skolor där den heter, men de hade inte kameror, kommer ihåg. Vi tittade även letar efter Tesla-bilar som ibland kan fånga saker och ting. Men nej, ingenting... Det pratades om laddstolpar till elbilar och det fanns något fabrikat som tydligen också skulle kunna spela in om det var ett rykte. Men vi kontrollerade i alla fall och fick nej på det när det gällde de som fanns där. När det Men en kamera finns. En enda kamera i hela området. Sista hoppet. En kamera utredarna hittar högst upp på den slingriga stig mördaren troligen gått upp för väldigt höjdskillnad skillnad upp mot Tyckobrahås gata som gatan åren förheter. Och det slingrar sig en liten knörig stig upp dit. Och när man kommer upp dit så ligger den en servicebutik där. Och där hade de ju då övervakningskamera som vi hämtade in film från. Då för att se ifall vi hade fångat gärningsmannen då när han antingen kommit dit eller gått därifrån. Och nu kommer det. Genom brottet. det utredarna behöver för att komma vidare för på filmen från servicebutiken bortom stigen finns en intressant person en person som går förbi kameran mitt i natten precis efter mordet vi vet ju det att eh, Ibrahim då som taxskapören han parkerade en... Eh, taxibil ungefär kvart över tre på natten då, den 16 oktober, natten till söndag och uh, ungefär tre minuter då efter att han hade stäckt av sin taxameter så ser vi en person gå förbi kameran i riktning från brottsplatsen då. Det är ingen uh, huvudbonad han är klädd i en svart jacka svarta byxor och vita revärer på sidorna han är svart hår på och svart var Och vad det verkar då ha sitt ursprung någonstans i Mellanöstern. Ja, där finns den alltså. Filmen på en person som bara några minuter efter mordet- vid tre tiden på natten går förbi kameran i riktning från mordplatsen. Han är barhuvad. Ingenting på huvudet. Så utredarna backar filmen en timme ungefär- och då upptäcker man något väldigt intressant. Något helt avgörande. När vi då kommer till 0206 då ungefär en timme innan- så ser vi samma person gå i riktning mot brottsplatsen. Kläd likadant, förutom då att han har ju på huvudet en blå keps. Där finns den alltså, på filmen. Samma man som går från motplatsen utan keps- kommer dit en timme innan- med kaps En likadan som hittades vid mordplatsen. Som mannen på filmen är med all sannolikhet mördare. Och det räcker inte med det. Flera filmer hämtas in från samma övervakningskamera. Vi tittar ju, vi tar in mer film. Vi var väl uppe där och hämtade film flera gånger. Och då tittar vi även på natten innan. Alltså natten till lördagen- och då ser vi faktiskt samma kille då. Eller samma man komma gående i riktning motlåttsplatsen då. Klockan 02.03, alltså tre minuter över två. Han går och röker och eh, i handen har han en burk som man kan tycka påminner om en Red Bull. Sedan kommer han tillbaka i... Eh, i riktning från då och klockan är 0308. Sen i efterhand då så har vi då konstaterat att Ibrahim slutade sitt arbetspass den natten 0300. Han stängde av sin taximeter och parkerade. Och då kommer den här personen då från röstplatsen 8 minuter senare. Samma person är alltså på platsen dagen före mordet också. Går samma stig med samma kläder, blå byxor, med revärer och keps. Men vad gör han där då dagen innan? Vår teori är ju att han har varit där och uh, spanat. Och det vet jag också via Ibrahims kusin- som också är tacksam för att boende på samma område är med Ibrahim- de avslutar passet samtidigt så att kusinen äh, är med i Ibrahim och det gör kanske då att järnätsmannen äh, då inte kan genomföra ett sitt ord. Samma person på samma plats mitt i natten två dagar i rad precis vid den tiden Ibrahim kommer hem. Ett sammanträffande knappast. Det är med all sannolikhet mördaren på filmen och också med all sannolikhet är det just Ibrahim Öskan han är ute efter. Inget slumpmord, inget fel plats vid fel tillfälle. Så om det är mördaren på bilderna så är en sak helt säker, mordet är planerat. Men även om mördaren finns på bild så är ju saken långt ifrån klar för ingen vet ju vem mannen är. Och nu börjar en intensiv jakt på flera bilder. Ett systematiskt och tidskrävande arbete för att hitta andra filmer. Ja, det blir ju nästa steg då. När han då går och dricker sin Red Bull där 02-03 på natten så kan man ju tänka sig att han har köpt den någonstans innan. Och därför så hämtar vi en äh, övervakningsfilm från äh, ja, egentligen äh, inte alla öppnat, öppna stationer i ju Men i alla fall ä, de ä, som ligger i centrum och östra delarna. Filmer samlas in och metodiskt går utredarna igenom dem. Film för film. Ett långvarigt och bitvis tråkigt jobb. Men ett jobb som ger resultat jag måste ändå berömma vår kamera som gjorde ett fantastiskt jobb och genom allt bildmaterial och hitta, den, hitta honom då på olika kameror Ja, genomslaget kommer, den misstänkte mördaren finns på fler filmer Göran Sundström glömmer inte ögonblicket när han får beskedet jag kommer ihåg, jag var hemma och satt i köket när han ringde. Alltså, klockan var halv åtta på kvällen och meddelade då att han hade hittat då på när han gjorde inköpet på macken. Så det var ju en sån, nu kommer han nog aldrig glömma, den känslan. Ja, Göran Sundström får alltså veta att kameraanalytiken hittat film på den misstänkte mannen från en mack- där han har stannat och köpt Red Bull, läsken han har med sig på de första filmerna från brottsplatsen och med kapsen på. Men det räcker inte med det. Det finns mer. Jag har ju bild på honom. Han är lite mannen som passerar över på skavarna. Han handlar Red Bull. i en tysk registrerad Audi. Vi får ju registreras Och som extra bonus så betalar han sina varor med ett kontokort. En tysk registrerade bil, ett kontokort, snarare dras åt kring den misstänkta. Det vi gör är ju, ja, vi skickar ju frågan då naturligtvis till Tyskland om vem som äger bilen. Men vi kollar också bilens registreringsnummer i eh, Trafikverkets eh, trängselskattspassager vägtullarna och då finns det en passage där han är debiterad för en passage den 19 september samma år, tre veckor innan brottet ungefär. Då. Den räkningen vi skickad till en man som heter Bashir Ahmed, bosatt i Tyskland på en adress i Frankfurt. Sen får vi även svar från banken då att kontokortet tillhör just Bashir Ahmed i Frankfurt. Och nu ser utredaren att den misstänkte mördaren inte bara är i Sverige vid tiden för mordet. Han har varit där många gånger. Så uh, kollar vi även uh, bilens passager över, över Sundsbron då och uh, då visar det sig att uh, på de senaste tre månaderna så har bilen passerat Öresundsbron åtta gånger alltså fyra gånger fram och tillbaka och just den här natten för mordet då så kör bilen ut över Öresundsbron 0557 det är alltså två timmar och 40 minuter efter mordet innan då så har bilen kommit till Sverige den 12 oktober alltså fyra dagar innan brottet när vi sen även då telefonnummer som mannen har så visar sig att den har rört sig samma väg som från Bergsjön till Sundsbro så att vi har ganska mycket på det misstänkt i det läget Hur tolkar ni det då att han har varit här flera gånger? Att skulle han ha varit här och reka så eller? Ja det är ju det är ju vår teoria absolut den misstänkte mördaren är alltså tysk, tror utredarna. Ja, det var ju det vi trodde, men svaret från tyskan var ju att Bashir äh, Ahmed var svensk medborgare. Nej, han är svensk medborgare. Han misstänks för ett mord i Sverige, men... Han bor i Tyskland, vilket komplicerar det hela. För att få honom utlämnad krävs en hel del byråkrati: byråkrati som innebär risken. Problemet är: att vi inte bara kan be tyskarna gripa honom utan att vi har en europeisk arresteringsorder. Och för att äh, vi ska få en sådan så måste äh, han vara äktad. Och äh, vid en räckning så fungerar det som så att äh, namnuppgifterna blir offentliga. Och med det massmiljala trycket och intresset som fanns för utredningen så, så kunde det ju då medföra att den misstänkte äh, dra öarna åt sig och blev medveten om vårt intresse och därför skulle lämna landet. Och vi visste ju att den misstänkt hade sitt ursprung från Syrien- så, så är det ett land som vi kanske inte har de bästa utlämningsavtalen med. Och då har den är ju varit borta för oss för alltid. Podplay presenteras av Vuxen.se-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 Vilket spelboll är det djupt in får katten. Gå förbi mitt parker. Han skjuter! App, app, app. Snabb, smidig och med mängder av spelmöjligheter. Snabbare. Hela Sverige spelar. Spela snabbare på snabbare.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Nu när utredarna är så nära att gripa den misstänkte mannen vill de inte riskera att förlora honom. Så för att undanröja det bestämmer man sig för att försöka få en snabb juridisk process. Göran Sundström och hans kollega åker till Tyskland och tillsammans med de tyska kollegorna sätter man sig i en bil utanför lägenheten där den misstänkte mannen bor. Vi åkte ut till en parkeringsplats i närheten av missträngsbostad där och väntade på besked då från rätten om rättsrätten skulle, skulle gå på vår linje. Och häckte honom i sin så att vi kunde få en europeiska resteringsorder. När vi fick besked om att han var häktad så kunde vi få, även då få en, en sådan och den mejlades till tyska polisen och de kunde då gå in med hjälp av deras motsvarighet till vår insatsstyrka och gripa Tungt beväpnade poliser stormar alltså lägenheten. Den misstänkte mördaren ligger och sover och väcks till ett rum fullt med poliser. Och trots att han förstår varför de är där blir det ingen större reaktion från honom. Jag kommer ihåg att jag kom in där i, i, i sovrummet och då satt han på sängkanten med tungt beväpnade kollegorna från Tyskland runt omkring sig och... Han förstod och domästrade väl inte det tyska språket till full och utan var nog bättre på, på svenska. Så att jag fick hjälpa dem att förklara vad vi gjorde där. och, och Så så att jag började ett samtal med andra på svenska. Jag fick eh, mer eller mindre tolka. Vi fick man någon reaktion från honom när han förstod varför ni var där? Nej, det kan jag inte säga att vi fick. Eh, det är den 19 november när den misstänkte mannen grips. Nästan exakt en månad efter mordet. En månad full med metodisk och noggrann utredning från polisen. Och det gav alltså resultat. Men trots gripandet så får Göran Sundström och hans kollega- lämna Tyskland utan den misstänkte mannen. Vi hade väl velat haft med honom hem på planet. Vi åkte ju hem timmar efter där- men eh, så enkelt var det ju inte riktigt utan eh, han tog ju till häktet eh, där i, i Frankfurt och vi åkte ju hem. Och i, i bagaget så hade vi ju några väskar med, med eh, kläder, och eh, telefoner som var hans som vi hade tagit. Eh, en liten detalj där som jag kan berätta också, det, det var ju att vi letade efter kläder och kanske framförallt de här svarta byxorna med vita revärer som vi hade sett på överhuvudskamerorna. Och vi hittade ju inte dem först. Förrän då, strax innan vi skulle gå så såg vi att det låg tvätt i tvättmaskinen. Så att vi öppnade ju den och i den där då, så låg det ju... Mörkt var av de här svarta byxorna med vita revärer låg där bland dem. Så att de fick ju berga då i en plastpåse och, och ta med hem blöta på stanet. Den misstänkte själv blir kvar i Tyskland. Men hans dator och hans telefon får de svenska utredarna med sig. Och i dem hittas intressant information. Ja, i, i telefonen så fanns det ju sökningar som han hade gjort uh, under sommaren på att köpa vapen, rengöra vapen från DNA, uh, fingeravtryck, uh, köpa vapen, Kristiania. Sen uh, jättemånga sökningar efter händelsen på själva brottet. Uh, det fanns även en, en bild på uh, Ibrahims uh, bil som var raderad som vi lyckades hitta i hans uh, där var tagen på P-platsen mitt i natten under sommaren som sammanföll då när han hade passerat det hos Inte nog med det. Både datorn och telefonen visar att den misstänkte personen kartlagt sitt offer i månader. Så en sak står klar. Misstankarna om att mordet var planerat visar sig stämma. Mördaren var ute efter just det här offret. Men det tar lite tid innan han själv kan höras. För tyskarna jobbar långsamt. Ja, Det här var ju 19 november som vi grep honom ner i Frankfurt. Och vi åkte hem och, och jobbade vidare i utredningen- men vi hade ju inte möjlighet att höra honom ändå utan vi ville ju ha hemma honom till Sverige. Och utlämningen man kan ju tycka att Tyskland är ju ändå ett EU-land och ganska nära oss. Men vi hörde egentligen ingenting från Tyskland innan ja, månaderna gick. Vi tänkte väl att han kommer till Sverige här om några veckor men det dröjde faktiskt och det dröjde ändå längre. Och den 18 maj fick vi det är det ett mejl eller ett telefonsamtal, kommer inte ihåg vilket, om att eh, tyskarna var vilja att lämna ut honom. Så att han kom faktiskt med flyg till Landbete flygplatsen 19 maj. Och då... När den misstänkta till slut kommer till Sverige är det mycket som talar mot honom. Indicierna är tunga. Övervakningsbilder på honom, kartläggningen av hans resor till Sverige hans kontroll av offret, dna som visar sig stämma med hans och inte minst kepsen, den som öppnade upp spåret den som ledde utredarna mot just den här mannen. Och nu, för första gången ska han själv få berätta. Nu kanske förklaringen kommer. Men så blev det inte. Ja, han... Det ju när han fick se en övervakningsfilm- att det var han som var på macken. Det var han som gick förbi kameran. Så att det var inga konstigheter så. Däremot så kunde han ju inte dra sig till minnes- att han har mördat någon- Nej, ingen förklaring. Ingenting. Han kunde helt enkelt inte komma ihåg att han mördat någon. Det är vad han säger. Så när rättegången mot honom startar är det mycket som saknas i bevismaterialet. Vi har ingen som har sett själva skottlossningen. Vi har inte sett vem det är som har skjutit. Vi har som sagt ingen, ingen pistol, inget vapen- utan vi har ju oerhört mycket detaljer som tillsammans blir väldigt bra. Men både tingsrätt och hovrätt övertygas av bevisen. Mannen döms för mordet till livstidsfängelse. Och så långt blev det klart. Men en sak blir aldrig riktigt klarlagd. En fråga återstår. Nämligen varför? Varför mördas taxichauffören? Varför ägna gärningsmannen så mycket tid och sånt engagemang för att döda just den här personen? Ja, den frågan blir egentligen aldrig klarlagd. Mördaren och offret kände varandra ytligt. Och mördaren hade haft en konflikt med en person i offrets närhet. Men aldrig med offret själv. Kunde det här vara motivet? Att mörda Ibrahim för att straffa en andra personen. Ja, det var väl en fråga man ställde sig. Men vi fick aldrig något svar på det. Man kan ju bara tänka vilket straff som är hårdast- Det börjar med vad som verkar vara en hopplös utredning men tack vare ett gediget metodiskt och envist polisarbete slutade med att en gärningsman kan gripas i Tyskland allt tack vare en keps. Hade han inte tappat den kanske mordet skulle förblivit olöst.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 Nej men hej, plock här. Sväng gärna av när du ser vår pistaschgröna skylt. Här på plock kan du ta dig och slappna avokado. Välkommen in på en rofylld paus med grillad focaccia, nymalet kaffe, färska smoothies, bröda croissanger, varm lasagne. Plock, matfullness på väg.